Занурення у себе, чіткого виконання розпорядку і розпоряджень. Дослухаючись до слів священика під час довгої служби за упокій душі, Валентина відчула дивний стан заколисування, спокою, умиротворення, примирення навіть із тим страшним, що трапилось. Як добре, що служба триває так довго, добре, що священик спокійний, що погляд його далеко звідси, Мабуть, там, у вічності. Він нікого не засуджує, не звинувачує. Він примирений із усім, що сталося, із усім, що взагалі може статись на цьому грішному світі. Він щодня служить такі відправи, щодня зустрічається зі смертю, із народженням, із вімчанням, через яке приходить на світ народження. Це така робота. І з цим треба змиритись. Всі люди смертні, у всякого своя доля. Заспокоюватись почала і її власна душа. «На все Божа воля. Якщо так сталося, значить, так мало статись. Інакше бути не могло. На все Божа воля». Він же дозволив відбутися цьому лихові. «Значить, так треба. Значить, йому всім треба було перейти через це». Така думка заспокоювала. Вона наче знімала з Валентини частку вини заскоєне це усталене розплановане дійство щодо прощання з тим, хто пішов, не вимагало тепер жодної активності від неї. Мусила тільки виконувати приписи: вчасно хреститись, вчасно схилити голову, вчасно витерти сльозу, справню, без припису. Поруч стояли люди знайомі у більшості своїй, де хто не знайомий, приїхала романова родина. Знайомі не самохідь горнулись, збивались у гурти. Коли поруч знайоме обличчя легше витримати сусідство і жадібний погляд невидимої пані у білому. Вже на самий кінець на цвинтар Маркіян привіз із лікарні Антуанету. Вона не могла надовго залишити сина самого. Не тому, що Дмитрик погано почувався, ні. Стан його вже не викликав тривоги у лікарів. Він навіть міг підвестися з ліжка, їв, ходив, видужував але за ті жахливі ночі, коли син перебував на межі життя і візиту до білої пані, яка так спокусливо зманювала його до свого прохолодного царства, непереможний і гіпертрофований материнський інстинкт звів Антуанетту на рівень кенгуру. Ще трохи, і вона сховала сина у сумку на животі, носила, пильнувала, не спускала з ока, водила за ручку. Отут, над холодною чорною ямою, вона іще раз на всю глибину і довжину отих двох фатальних метрів зрозуміла, чого їм вдалося уникнути. На всю глибину серця усвідомила весь обсяг страху і болю. Втім, біль, страх, чавунна втома безсонних ночей, це вона пережила повною мірою, навіть понад міру. Не всі люди, навіть матері, так глибоко занурюється у біль своїх дітей. Вона пірнала з головою, інакше не могла. Дмитрик – не тільки її син, як виявилось, це її світ, це її життя, навіть не частинка її, вона сама. Якийсь додатковий, життєво важливий орган її тіла, без якого неможливе існування. Орган, який вона гостро відчуває – який потрібніший за серце, за мозок, за душу, який, мабуть, і є серцем, душею, мозком матері. Отут, над холодною чорною ямою, вона відчула знову всю глибину можливого болю і нестримну радісну полегкість від того, що яма обійшла їх. Власне, вони обійшли яму. Цього разу обійшли. Поруч стояла Валентина. Невеликий натовп, що скупчився довкола, якимось чином несамохідь вичавив із себе Валентину і наблизив її до Маркіяна з Антуанеттою. Вони не просто вважались, вони були тут по-справжньому головними, як родичі, на другому місці після вдови. Не тільки на весіллях, на похоронах також бувають почесні гості. А почесним гостям належить почесне місце. Антонетта мусила пересилити себе, щоб привітатись із Валентиною.